svijeće, braće i sestre koju bratija e upavu. Ona u liturgijskoj simbolici predstavlja svetog Jovana krstitelja. Evo tek što smo malim vhodom a noseći u rukama riči božju noseći u rukama samoga Boga Videli smo da to u kodu i u reči božoj prethodi svetič a to svetič predstavlja proroka i preteče Ta svjetlost najavljuje onu veliku svjetlost, od svjetlosti najavljuje ono carstvo kome neće biti kraj, kome ni početka nema. Istina, u vremenu se ono objavilo. Ali početka nema, u vremenu se objavilo da ponudi život vječni i carstvo kome neće biti kraja. Kako uporno ispovijeda pravoslavna crkva i uporno moli svoju djecu da se ne mire ni sa jednim другим царством. A koliko je njih, braćo i sestre, bilo i svima njima, evo kraj, vidje smo. O mnogim carstvima glas nije ni došao do nas, jer ih je vrijeme rasulo i predalo zaboravno. Vidimo da mnoga carstva i danas izdišu i ovo carstvo u se mi nalazimo, ovaj globalni pokušaj, evo ga, na izdisaj. I kako divno zvuče ove riječi baš u ovom vremenu, kako je divno i aktualno ovo svešteno jevenđelje koje pročita svog. Uopšte, vraćuj se se, ne moramo biti nešto pretjerano upućeni u tajne Božije, Nama je ovo je evanđelje potrebno. Danas, kad se sve raspada, kad se sve ruši, drugi, umire, evo crkve, tiho i moćno i istinito govori o nekom drugom carstvu. Kad smo okruženi prorocima u kravatama, Evo jednog pustinjaka raščupanog, kad smo okruženi onima koji obećavaju velikijeg stomaka, kojima je trbuh Bog, evo onoga koga angeli hrane, evo onoga koji se postom nadahnjuje. Danas, kad smo okruženi onima koji najavljuju dogazak leševa, evo onoga koji najavljuje dogazak istinskog i besmrtnog života. Danas, kad smo okruženi onima koji va, koje vaspitavaju obmanuti, prevareni i zlom naukom ispunjeni, Evo onoga koga je pustinja vaspitala. Danas kad smo okruženi onima koji su u brodu začeti, danas kad smo okruženi onima koji se u pokušaju, začinjuje provetama, u laboratorija, posle mnogih neuspješnih pokušaja u brodu, razvratu, raznim tehnikama onda iz laboratorija i iz gasa vaspitani u otrovnim atmosferama evo danas onoga koga sam govorio najavljuje a hangel bozhi onaj koji zajedno sa mihailom i drugim serafimima predstoji strašnom prestolu svete trojice Pa možete zamisliti, on sa tih visina, evo ga na zemlji, evo ga u svetinji nad svetinjama, evo ga pred Zaharijom i kaže, raduj se Zaharija, ispunit će se molitve tvoje. A Zaharija se molio, braće i sestre, tada, ne on je po nemoći ljudske prirode, već... Odustao od toga, nema godine velike i njemu i je li savjeti ženi njegovoj, nego se molio za spasenje naroda, molio se da narod izdrži u nadi, da narod dočeka spreman obećanje da će doći spasitelj i izbaviti narod od grijeha i od neprijatelja, to je zdemona i strasti. I njemu gavrilo govori da će se ispuniti obećanje i da će dobiti sina. Kakve veze ima spasenje naroda? Kakve veze ima spasenje i našeg srpskog naroda, braće i sestre, sa rođenjem jednog djeteta? Pa makar i na tako neobičan način i u tako poznim odmakvim godinama. Kakve veze ima Moja situacija, naša situacija, ovo vrijeme, naše vrijeme sa rođenjem Zaharinog sina. A Gabrijevo, braće i sestre, izvršavajući vonju Božiju, vonju Svete Trojice, dogazajući od prestola Božijeg, Od prestoga trosunčanog Boga, iza koga ne postoji ništa, braćo i sese, iznad koga ne postoji ništa. Koga ovim mobilnim telefonom ne možete dobiti, taj telefon koji zvoni, ono ništa u spasenju ne znači. On ovdje zvoni drmda, samo govoreći da postoji jedno carstvo, da postoji jedan korac na koji smo nabijen nabijeni i zvoni u crkve alo, koji je? puštite ga na mikrofon da čujemo šta zbori da nije Jovan nije da se to luka ne javlja telefonom ne javlja nego da kaže koji je rezultat sinoć bio u finalu, polufinalu se sestre, nije zvono i to nije poziv iz onoga carstva. To je koprcanje u ovom carstvu, mrtvom carstvu, mrtvih careva, mrtvih podanika, koji bi svi negdje potaljno željeli da budu careva. I zato ovo jevenželje, tako utješno zvuči, tako je aktualno, tako moćno, Pa Luka nastupa svima nama i govori, braćo, da poznate temelj, ne samo Teofilu plemenitom, nego i tebi, Petre, Jovane, Mario, Marto, hrišćani pravoslavni, vi koji ste krešteni ime Svete Trojice, da poznate temelj riječi kojima ste naučeni. A u temelju te nauke, braćo i sestre, pravoslavne nauke, nauke apostolske, nauke gospodnje, jer mi smo svi učenici, braćo i sestre, velikijih naučnika, mi smo svi povaznici velike škole, mi svi, braćo i sestre, učenje primamo od istočnika mudrosti, od samoga Boga, istočnika znanja, A mi to ne cijenimo najčušće. Mi dajemo silne novce da nas vaspitavaju nevaspitani, da nas oslove se beslovesni, da nas obesmrtne so smrtni, da nas ovrvine so oni koji u grijesima grcaju, a crkva uči i predaje, uvodi u nauku, tajansvenu nauku, pa oluka A imate li vi možda nekog drugog evanđelistu brađo i sestre možda vi imate neke druge evanđeliste možda imate druge koji vam vijesti donose ko su naši evanđelisti danas urednici dnevnih novina to su naši evanđelisti Trči ujutro po šalji, vunukaj i ako ga nemaš, trči sam pa stićićeš do trafike, malo na malo taksije, idi brzo da vidimo ima li kakvie nove vijesti, ima li nade za nas. I šta ima? Opet maljem pogovori. Sve obećanjem da će sutra možda biti bolji dan. I tako dan za danom dok smrt ne pokosi. Takvi su i evanđelisti oga svijeta. Vijesti, vijesti, vijesti, novo, novo, novo. Fleš vijesti. Jesi li čuo šta su rekli? Kad će biti? Kad će početi? da smo degradirali na tajni voda, da je glavna vijest... Koji je rezultat? To je sramota, braću i sve. To je bijede i sramota. Takve vijesti očekuješ. Šti sportski komentatori postali evanđelisti. Da te oni raduju. To je sramota, braću i sve. To je bruka i sramota. To je propas. Tom carstvu. Ne samo da će biti kraj. Evo tu je već kraj. To je, tu je smrt već nastupila, braću i sve. Umrla duša. Umrla Hoćeš da, da ti dokažemo da je, evo vidi, čitaćemo ćemo mu evanđelje na slušalicama, neće mrnuti, skinuće im, počeće da vrišti. Zamislite da se Jovan Krstitelj umiješa u drugo poluvreme nekog polufinala. To bi bila katastrofa, to bi bila smetnja koja je nepodnošljiva. Šta će sad ovaj, koje je sad ovaj, miči mi ovo. Ko je Luka, ko je mate Daj mi da gledam, daj mi da se radujem. To je braća i sest, to je mrtvo čeljade. Tu je duša umarala. Bog jeste vaskrsitelj, ali ima jedno stanje duše đe ne može više se pomognu. Gotovo je smrt duše, smrt uma, smrt srca. Tu nema reanimacije. A mi, braći i sest, mi treba da imamo i koje su imali naši predsvi. Luka treba da bude i moj evanđelist i vaš evanđelist. Luka donosi radosnu vijest. Matej donosi radosnu vijest. Marko, Jovanu, i otcu, i majci, i djeci, i unucima. Šta ima džet da priča unucima do da ono što je Luka pisao vremenitom Teofilu? Da ga nauči temeljnim riječima nauke koju crkva propovijeda. A šta se nalazi u tom temelju, braćo i sestre? Ovaj događaj, ovi dan, blagovijez Gavrilova, Zahariju, da će se roditi Jovan. Ali ne kao spasitelj, nego onaj koji ide pred njim. Samo nekoliko mjeseci, šest mjeseci posle ove najave, Gavrilo javlja vlagovijesti presvetoj bogorodici, raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Život je sa tobom u tebi i evo ga iz tebe zasija svijetu. Potekoše vode vječnoga života iz tebe. A prije tebe iz istočnika nebeskog, iz oca nebeskog poteče besmrtna voda, sin njegov izlise duhom svetim, i evo, braćo i sestre, natapa zemlju, vječnim životom, u crkvi pravoslavnoj, neisrpni izvori, svega u izobilju, meda nebeskoga, mlijeka nebeskoga, I to sve, braći i sese, kao što biva kad otac hrani djecu bespogatno. Mir svima po dvih hiljada evra. Ajmo, crkvenjaci, se kupite, evo smo blagoslovili mir svima, svi po dvih hiljada da daju sezone, ajde, odmori su, pa nek bude popust. Blagoslov, gospodnji, Eka dođe na vas, njigom bragu da će čoveek ljublje, svah da se da uvijek uvjaakoju vjekova po tri.000 evra brać sveske. Zamislitete. A da li je tako nije. Koko smo se nakli, kokko smo tujeli, kokko smo ne boga brodali. Mir svim, sam Bog daje mir blagoslov gospodine kad dođe na vas, šta mislite da ne dolazi? Dolazi, braći se, sve to pričešće. Šta je to? To живот, vječni život, koliko to košta. To je dar, blagoda, blagodarivano. Daje se djeci, hrane se djece. To je carstvo nebesko, braći i sese. Jovan ga je najavio, a evo, ono se ostvaruje. Ono jeste i danas. Jeste danas, ali za razliku od drugih situacija i ponuda koje imamo danas, jer ovo nije jedina ponuda, vama će danas poslije liturgije biti ponuđeno i ovo i ono, mnogo toga mi ćemo okusiti, ali ovo što vam se ovdje nudi, nema kraja, braćo i sestre, nema kraja. Ovo što ovdje primite, to ćete imati u vjekove vjekova. Ono što ovdje primite, to, će imati, to ćete imati i posle smrti. To ćete imati na dan vaskresenja, kad vam se kosti budu sastavljavne. To ćete imati i u vječnom carstvu. Jer to je domio, to je da li je ovo besmrtni Bog. A Jovan, on ide pred gospodom i najavljuje. I, kako kaže sveto evanđelje, da pripremi narod da bude spreman. Obratite pažnje, spreman narod. Da li je naš narod spreman, braći i sestri? Da li je srpski narod spreman? Spremili smo se za mnoge projekte, evo to smo ozbiljno shvatili. Šta sve ne radimo, s kim se sve ne srijećemo, pregovaramo, Prvo ozbiljno to izgleda, rekao bi čovjek, od će nešto i da bude. Neće, braći se, ništa. Voda će ponovo udariti na zidove. Vatra će ispitati te harti od vrijednosti. Zemlja će provjeriti jačinu temelja. Sila, stihija, braće i sestre, razori će sve to. Nespreman narod nije spreman. Kako će biti spreman? Koga sprema, braće i sestre? Treneri, selektori, vračari, magovi, Razni učitelji koje dovlačimo s kraja svijeta da nas preme. Koga da dočekamo? Gospode? Ne. Antihrista, braći se, Ovi što nas danas uče, oni nas uče da budemo spremni da dočekamo Antihrista. Kako je govorio sveti Ignjatije Brjančaninov, veliki prorok naše crkve, a već vidimo da se ostvaruju njegova proročanstva, Narod će već u velikoj mjeri, ako ovako nastavimo, a mnogi će nastaviti, mali broj će čuti glas Jovana Hrstitelja, još manje će ga poslušati. Biće spremni da dočekaju Antihrista, braća i sestre. Ne samo da ga, da ga dočekaju, nego da mu se pokrone duboko, da uzmu blagoslovo njega, da prime duh njega. Nespreman narod Nespreman Jovanom Krstiteljem Biće spreman Da dočeka Antihrista A prije njega Da dočeka njegove preteče Ovo dana što imamo Braći i sestre Ova ponuda koju imamo To su preteče Antihrista Nije on Neće on doći tek tako Gordost je to To je vrh zla, braćo se sese, neće on tako doći. Veliki će to aranžman da bude, veliki spektakl, neuporedivo već od jednog svjetskog prvenstva, od jedne olimpijade, neuporedivo. Sve to, braćo se sese, krči i njemu put. Samo vi navijajte, samo se vi okupljajte, samo se vi radujte, to su pripreme. To se narod sprema da bude spreman kad dođe, jer on, braće i sestre, doće će kao mesija, kao bog, anti, umjesto Boga. Prvi njegovi potezi, braće i sestre, bit prepoznati kao potezi Boga, došavšeg. Tek kasnije će se otkriti njegovo demonsko, satansko lice i porijeku. I svi oni koji svetoga Jovana, obratite pažnju, taj Antihrist neće Jovan imati pred sobom. On ima ove koji danas najavljaju, a Jovana ima samo istiniti Bog. Zato, poslušajmo, braće i sese svetoga Jovana, prije nego što se uključiš u nešto, čuj ga! To je temelj tvoje vjere, čovječe. Ne možeš ti da budeš pravoslavan na nekim tamo mišljenim temeljima. To je tvoj temelj. Že ti je luka, da vidimo. Ajde vidimo temelj. Stojiš i na tom evanđelju. Ili na dnevnim časopisima i žurnalima. I sportskim izvještajima, To su ti temelji. Na tome ti čekaš gospoda. To ti smatraš spremnošću i kondicijom. To je ovdjevo, braćuj se, na evanđelju da stojiš, da stojiš na temeljima na kojima su stajali naši mučenici, Platon Banjavučki, Dimitrije, Georgije, Joannikije, Antonije, Jovan, Makarije, Pavle i svi ovi svetitelji, svi ovi mučenici, na tom temelju da stojiš. I onda ćeš biti spreman da dočekaš Gospoda, da dočekaš smrt, da dočekaš vjetrove protivne, koji neće moći da te pokolebaju, jer Jovan je sa tobom, svi svetitelji su sa tobom, Gavrilo je sa tobom čovječe, pa ti ako slušaš Jovana, ti si u saglasu sa nebeskim silama, jer ko je Gavrilo, braća i sestri, Gавриlo je arhistrati. Gavvrlo je serarafil, Kad gavvrlo nešto kaže: Sva ne besa stoja i za toga. Sva ne besa, svi Anjevi, kad poslušaš Jovaa i Anjeve si poslušao. Kad ideš za Jovanom gelite prata. Šta kažeš, nema народa niko tako ne živi, uamnen sam, ne mam Nije to istina Imali boljega društva od jednog proroka Kakav je Jovan A Jovan je najveći od proroka Ako ti je Jovan drug Ako te Jovan vodi Svi proroci su sa tobom Zar ne? Jeste Ako ti je Gavrilo Prijete Svi angeli su za tobom A ispred Jovana Ispred Gavrilo Ispred tebe I ono malo ljudi, braće i sestara, koji idu tim uskim putem ispred svih nas, braću i sestre, nalazi se Sin Boži, onaj koji vlada nad vremenom i prostorom. I smo za gospodom krenuli. Onaj kroz koga je sve postao. Mi smo krenuli za carem, braće i sestre. Za carem nebeskog carstva, kome se sve pokorava. U čioj uluci su i život i smrt. Jovan samo to poručuje. Samo na to poziva. Samo to propovjeda. Pokajanje. Nemojte da se prevarite. Nemojte da se prelastite. Nemojte da promašite. Nemojte da poginete. Nemojte vječno da se mučite. Pokajte se. Približilo se carstvo nebesko. Pokajte se, vratite se crkvi. On bi nam danas rekao, braćo i sest, pa i govori nam, evo, zrne, vratite se Srbi, crkvi pravoslavljom, pušti priču, pušti priče, pušti učitelje, pušti proroke, ne treba ti nijedan, evo imaš mene. Ništa nije falio ni svetome savi što me poslušao i ni jednom tvom svetom pred svim onim najvećim likovima, najvećim ličnostima iz svoga naroda. Ništa nije hvalio što su me poslušali, što su se odvojili od tamo i vratili svjetlosti, odvojili od maćeha, vratili majci, crkvi, odvojili od lažije, vratili istini, od grijeha vrlini. Odludilac je ovo mudriju Neće ni tebi ništa hvaliti Ali moraš poslušati I vratiti se crkvi Ne bilo kako Nego onako kako gospod blagosilja Kako učenje nalaže Ne onako kako mi oćemo vrati Ne možda, ne možda i tako Jovana da pratiš i ova nideja ti si svratio i puši štompus simpatišujući tu priču ne možeš tako za prorokom da si ide nisu carevi mogli braći i sestre sjećate se šta je rekao Irodu Irode ne možeš ti tako da živiš oni nama svima kaže ne možeš ti tako da živiš brate ne možeš ti tako da ideš za mnom Sesto, ne moš ti tako da ideš za onim pred kim ja dolazim i idem, i koga najavljujem, na koga ću ti ukazati, ne može tako, nego kako, onako kako crkva uči, kako nas apostovi naučiše, a u postu smo u apostolskom, Jovan je pokazao na gospoda, a gospod pokazao na apostove. Nebesa ukazala na Jovana, nebesa ukazala i na Sina Božijeg. Ovo je sin moj ljubljeni, kaže Otac, a Duhom Svetim potvrđuje. A sin šalje apostole, pa kaže, ko vas prima, mene prijima, ko se vas odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslalo. Zato, braći se sas, mi smo apostolska crkva, ako hoćemo da budemo u njoj, ako nećemo, ne moramo, ali ako hoćemo, ne možemo drugačije. Dakle, u temelj naše vjere, ako već nijesmo, ugradimo ono što Luka premenitom Teofilu daje i svima nama premenitim, potencijalno premenitim, Zapamtimo ove događaje, zapamtimo one dana, zapamtimo što Gavrilo govori Zahari, zapamtimo ime i napišimo ga, Jovan mu je ime, ponovimo i mi to, braćo i sestre, Jovan mu je ime, čije proroka naše, našega Jovana. Pratimo njegov glas, pratimo gospodnji glas, pratimo glas apostola, pratimo, slušajmo glas učitelja crkve, svetitelja. Pratimo glas našeg svetog Nikolaja, novog apostola, novog proroka, našeg Nikolaja Žičkog i Veličkog. Slušajmo našeg Justina, novog Čelijskog. Svi oni, braći i sestri, jednog glasnog. Jednim ustima i jednim srcem Svima nama pravoslavnim srbima I svima narodima Govore da se pokajemo Jer se približava Carstvo nebesko Približava se drugi Strašni dolaz za gospodin Braće i seste Strašni dolaz za gospodin Približava se strašni sud Уте само вода мало нараста i готово преки приče, сve се прекида, samo мало ниво воде до nađ i preкинуто. заmiste brać, kad це не вода, ka це небе се покрано. Небесе kad se покрано. Ne Заите kad Гпод буде došo u страшноj сил i слави. Заисlite, kad ne вода nego sile nebeske kad se pokrenu, braćo i sestre, i dođu na zemlju da sude. A Jovan kao prorok zna da će do toga doći. Crkva kao tijelu Hristova zna da će do toga doći i da je pred vratima, braćo i sestre, kako je govorio prorok 20. vijeka, jerom onah Serafim Rousa, Kasnije je nego što mislite. Zato, braćo se sese pravoslavni hrišćani, čujmo Jovana, čujmo Gavrila, čujmo Gospoda našega, čujmo crpu našu apostolsku i apostole naše, čujmo i svete oce i učitelje, čujmo presvetu Bogorodicu, Majku života, Pokajmo se, vratimo se crkvi i u njoj ćemo naći ono što Jovan najavljuje, u njoj ćemo naći ono što nam je dato kroz nju, u njoj ćemo naći sebe, u njoj ćemo naći bližnje, u njoj ćemo naći Boga našeg, Otca našeg, Spasitelja našeg, Duha Svetoga Utješitelja, u njoj ćemo naći Carstvo nebesko. Kome nema i neće biti kraj. Bogu našem svala.